eta lehenik, jiru hil barda hegazkin iztripu batean Nafarroako argbizun hegazkin jantziren gizon batek eta emazte batek dute bizia galdu hauek portugez nortasuna zutenak, jiru garen presuna bat ere bazen zen, mementoko ez dakigu gizuna, ala emaztea zen, untaz ez da xe eta hori, portugaletik abiatua zen eta akizen pausatzekoa zen, Nafarroako Fahuko gobernuko behien arabera lekuko batzuk ikusi lukete hegaskina xaibaten diozen eta gero gelehurtu liteke hegaskina argizuko etchen gaine aterori da beste kolpaturik izan. Lan reformaren kontra mugerreko fret gunea blokatu dute atzo egun guzian, baijonako manifestaldian milas eion bat lagun baziren eta bedaz setasunak greba egun huntaz zurekin aitorre raskin. Zazpikarren greba eta mobilizazio eguna izan daatzokoa. Sektorez berdintako langileak baionako karrikak bete dituzte. Antolatzeilen arabera, mila zeireun manifestarein guru parte hartu dute. Manifestazioaren aurretik goizeko zazpiter dietan, mugerreko pleitegunea, Eun da 150 lagunek blokeatu dute. Jakesbortail berekin hitze egin dugu. Bai, 150 lagun hori hobiltu dira, blokeazioa antolatzeko. Argida zer den eronka orain sektore batzu trengilaria, kamiolariak eta beste hainbat borrokan sartu dira greba horokortzen ari da, eta inbat lekutan, Frantzestatuko inbat lekutan ere blokatzeekin ekintzak badira, argi da hori dela bidea, nahi badugu benetan lege, lege hori bertan bera uzdezaten, behar da hor indar reman handi bat sortu, eta horretarako ba, greba orokortu eta baita ere ekonomiako sektoreak blokatu. Baina nako manifestaziari dago kionez elkarte eta herri muguen kideak bildu ditu. Mobilizazioan nitza izan da. Lan erreformaren kontrako borrokarekin jarraitzeko asmoa dutela berretxe dute. Pejodufo trenbide Tacoste GTko ordezkaria. Ie mobilisation askarbat eta ari dena bere uh, blokatzeko modo eta guzi hori ez da bakari manifestaldia, ba hici beste blokatzeko elburua ordigarago egone. Banaki go lusei satanalko dela eta presgila greba ortana partxerteko eta indarainitz ortan txartzeko eta ximenogusi akortan Den. Ez da baida, zen honora eta zer lortu, baina zen bat ere greban egon ez. Lan erreformaren kontrako mugimendua datzen ari da peskanaka. Aste honetan eizu zen ere, sektore gehiagoari zaizkio batzen grebari. Maiatzaren hogeita zeian, manifestazio eta greba eguna aurreko dute. Eta juzko retre kolektibokoek diakin arazi dute, kintzekin segituko dutela, ondoko ekintza, haste, hastapenean izaiten alitaike labeta Betasu de Sydney Katek eguerdiuntana eguerdi, eguerdi terditana elgaretaraz bete deitzen dute Bayonako irriko etxea itsinerat joan den astean Bayonako de Richebourg gertatu zen leherketan bilangilek bisia galduzuten lanistribourg enshallatseko eta familie elkartasuna erakusteko izanen da biltze hori ihiltasunean sahi Bayonako irriko etxean Helep, herri arteko elkargo bakararen alde bozkatu du barda aldudeko kontxeluak, ahobatez, aldiz prefetaren proposamenaren kontra joan da lagzabale, hasaruan alde eginzuelarik gisa hortan orai euntan lau herri alde dira, eta hoita emezorzi kontra, hamasei herri gelitzen dira oraino ezutena bozkatua. Hizkuntza gutituen ez bilkura ez ez du François Hollande franziako presidentaren konxelariak, Frédéric Espaniak senatoreak eta polmolak bretaniako deputatuak parte hartu behar zuten eta hitzorduaren berri ukan orduko, beste parlamentariek parte hartu nahi zan dute horietan koletokapdeviel eta Silvia Nalo, ondorios konxelariak bilkura ez, ez du Frédéric Espaniaken arabera afera ezta beste hutxe egite bat bilkura behiak finkatuak izan behitira. Au contraire, ce qu'on essaye de faire c'est de continuer à faire avancer le sujet, de dire que ce pas parce que la charte des langues n'a pas eu une... On ne contente pas de ce qui s'est passé et au contraire, on veut continuer à travailler pour faire avancer concrètement les choses sur les langues régionales. Oui, la réunion du 24 a été annulée puisque texte ce que j'ai compris après en tout cas les déclarations de Geoffrey c'est que notamment d'autres parlementaires ont souhaité en faire partie bon mais j'ai trouvé que les gens qui ont Et que Roach n'erae ranan sur ce sur sur le texte des langues régionales donc c'est à, à ce titre là que nous étions invités en l'occurrence sur cette réunion de travail Deputatuaren arabera, edo senatuaren arabera, hezkuntza ministeritzan bilkura behi bat antolatoko dute, ondotik François Hollande presidentaren ganat, joiten alkodira, testua aurkesterat. <totipasarra> Stefan Lefol, Frantziako Laborantza Ministro amintzatu da esteskenean deputatuen lan batzordearen haitzinean kabalaite gietaz, ditu eginik izan diren kontrolak eta gauzen obetzeko proposamen batzu ere maite lopai. Hiukabale hilte gietan halanula maulekuan izan zientratkutsaren ondotik ministroak galt egin ziren, deputatien lan talde bati inkestabat jaman lezan eta ondotik proposamenak egin. Deputatien lantaldiak lehenik e-resibitu dutu afean shalha eta hoietan mauleko hiltegien hartu irudi sailiak el-berrehen eta hamalau al-kartia. Ondo hiltegietako arduradunak eta hastisken huntan labontza ministroa e-resibituik isandia. Lehenik hunek e-rendu ser eginik isanden asken bi hilabeteetan. Stéphane Lefol. Suite à du 30 mars. Ces audits ont d'ores et déjà été conduits au cours de tout le mois d'avril dans tous les abattoirs de boucherie. Les contrôles ont porté sur le respect des obligations du professionnel d'apporter la preuve de sa maîtrise de la protection des animaux tout au long de la En particulier a été vérifié pendant la mise à mort que toute douleur, détresse ou souffrance évitable était épargnée aux animaux. Tous les abattoirs de boucherie en fonction. En avril 2016, 259 établissements. Dans les deux tiers des, ab... des établissements, absolument aucun problème misé. Je dis je n'y suis pas opposé. Mais sur ce sujet, je veux que vos débats servent aussi à éclairer les possibilités dans lesquelles ça peut s'exercer. Je rappelle que travailler dans un abattoir, c'est extrêmement difficile. Et que si on doit avoir des procédures de contrôle, et en particulier avec les caméras, il faut que ça puisse être encadré et correctement gérés. On peut pas mettre toute la pression sur ces salariés. J'en suis intimement connu. Halmen urriko jenderi ere zuzendua izanen den interpretazio zentrobateraikiko da izuran konpostelako bidea eta tokiko ondarea da aurkeztua izanen toki hortaan. OFA, Europako programan sartzen den proiektuetan onartua izan da begiki, Aragoiko jaka eta Iruñeko egiko itxeekin batean aurkeztua izan zen mugaz gaineko proieto hori eta obrak hiru urte barne egin behar dira. Hizok duetan Lebazko elkarteak gaualdi bat proposatzen du homofobiaren kontra aratxuntan baionako Lotro zema edo beste zinemana arattzeko zazpiak eta ditaik goiti bi filma hedatuak izanen dira eta ondotik izanen debate bat. Pilotan Bayonako San Andres Trinketean atzoko partida agire eta berensek ere mantzuten darmandrai eta lukuden kontra behoita mar eta hogoita hemesorzi. Hala gure berriak horiek zirela eta segituko dugorai nazio artekoekin Egipter hegaskinaren ondaren bila segitzen dute batiteta arantxa. Parisetik alkairura zioan tresna atzuitzasasoan leektu zen, Greziako baten parean irtraita sei bidaiari zituen hegazkin hoek, eta horietaiko gogeita hamak Egiptoak eta hamabost Frantses, Egiptoko aire erumuan sartzean lotura galdudute harekin, badakigu ondotik bi bira idor egin dituela. Frantziako inkesta eta ikerketa bulegoak, bai eta erbus empressak adituak igorri ditu, baina momentuko ez dute aurkitzen. Hipotesien artean, ekintza terrorista bat izaitena litaike, nahiz ezten oraino pista sendorik. Frantzian berriz ere karikak zainetan, Egitu nahi estuen gobernuaren parean lan legearen kontrako mobilizazioak segitu dira Frantzia Mailan CGTak laueun mila parte hartzaile kontatzen ditu, poliziak eunta ogoita sortzi mila, sindikatu geienek ez eh, zeto CGT FO, FSU, UNEF, Fidel eta UNELEK testoaren kentziak aldegiten dute, lan denboraren legedia lege malgutu eta enpresa akordioek adarretako akordioek gaina hartzen baitiete blokatziak egin dira hainitz gunetan petroliofindegieta dan besteak beste le Havre eta Valencia ninen mugienduak izan dira ezantza posta batzu jadanik hornitze eskasean dira Eta Libian gobernuko indarrak zirteko bidean dira. Kostaldeko egiau estatu islamikoa taldearen eskuda aurte batuntan, haratu ari da nazio batuek sustengatzen duten gobernuarekin diren mizratako brigadak. Indar berezi Amerikarak ere ordita izke, operazio horrek ala ere balio politikoa du. Aste astapenetik, Libiari armak saltzeko den blokeua jauzara nahi baita, naiz eta tokian tokiko zinezko batasun politikorik ezten. Eta Europan glifosatari buruzko bozka ogibelatua. Monsantoren jundeparen osagai nagusiaren baimena ekainean bukatuko da eta komite teknikoak ez du erabakirik hartu. dola bi hilabete gauza bera egintzuten etzen gehiago argiri katoratzen atzo Luxemburgo, Italia eta Frantziak nahi dituzten licentzia bukatzea, ez padaik erketa seriosik Suediak, Austriak, Portugalek eta Alemania eh, horiek ere berdin kontrako iritzia dute zailtasuna da munduko osagar hierakundeak bi ikerketa egin ditola eta batak bestearen kontrako ondorioarekin. Goizbérico